Bine v-am găsit, dragi ascultători! După ce darurile au fost sfințite, fiind prefăcute de Duhul Sfânt în însuși Sfântul Trup și Sânge al Domnului, prin aceasta Hristos este prezent, este de față, printre noi. Acum preotul citește tot în taină, partea de la sfârșitul marii rugăciuni a Sfintei Jertfe, adică rugăciunea de mijlocire pentru toată biserica. El pomenește acum pe toți credincioșii vii și morți, rugându-se ca aducerea Sfintei Jertfe să fie spre folos și spre iertarea păcatelor. Împreună cu aceștia, pomenește și pe toți sfinții care au bine plăcut lui Dumnezeu, dar nu rugându-se pentru ei, ci chemându-i ca ei să mijlocească pentru noi, ca și noi să dobândim împărăția cerurilor. În fruntea lor este pomenită cu glas tare în semn de deosebită cinstire ca Domnului. În cinstea ei se cântă acum la strană axionul, cuvine-se cu adevărat, adică imnul pentru preamărirea Sfintei Fecioare. În timpul acesta, preotul cuvintează anafora, care se va împărți credincioșilor la sfârșitul slujbei. Apoi continuă pomenirile, pomenind cu glas tare pe episcopul locului. Credincioșii, participând și ei, răspund, pre toți și pre toate. Aceasta însemnând că ne rugăm ca Dumnezeu să pomenească pe toți creștinii și creștinele, pe care fiecare credincios îi are în gândul său, pentru ca toți să se împărtășească din roadele binecuvântate ale Sfintei Jertve. În continuare are loc o pregătire pentru împărtășirea cu Sfintele Daruri, de aceea urmează o ectenie în care ne rugăm ca Dumnezeu să primească darurile noastre, trimițându-ne în schimb mila și harul său. În altar, preotul se roagă în taină lui Dumnezeu să ne ajute să ne împărtășim cu vrednicie de sfintele taine. Apoi urmează rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Credincioșii o cântă sau o rostesc, însemn că ei sunt acum destul de pregătiți și vrednici să se numească fii ai lui Dumnezeu, să-L cheme pe Tatăl nostru al tuturor și să-L roage ca să le dea nu numai pâinea noastră cea de toate zilele, ci și pâinea cea cerească, adică trupul lui Hristos, din care cel care va gusta va fi viu în veci, dobândind învierea după har. Apoi preotul rostește cu glas tare, să luăm aminte Sfintele Sfinților. În același timp, el ia în mâini sfântul trup, agnețul, pe care îl înalță de pe sfântul disc, aceasta însemnând înălțarea Domnului pe cruce. Iar cuvintele sfintele sfinților vor să spună că sfintele daruri se vor da numai celor sfinți, adică acelora care s-au pregătit în chip deosebit și sunt vrednici să le primească. Înainte de împărtășire, preotul împarte Sfântul Trup în patru părți. Prima parte, aceea pe care sunt îndipărite inițialele IS, adică Iisus, o pune în Sfântul Potir, închipuind cu aceasta reunirea Sfântului Trup cu Sfântul Sânge, adică învierea Domnului. Din a doua parte, cu inițialele HS, adică Hristos, se împărtășesc sfințiții slujitori, iar celelalte două, cu inițialele Nica, însemnând Biruitorul, Isus, Hristos Biruitorul, se pun în Sfântul Potir, după împărtășirea clericilor, pentru a se împărtăși credincioșii din ele. Pregătirea Sfântului Sânge se face turnând în Sfântul Potir, Căldura sau apa caldă și binecuvântată de preot. Aceasta închipuie căldura Duhului celui de viață dătător, arătând că chiar în moarte dumnezeirea nu a fost despărțită de Sfântul Trup, ca și Dumnezeescul suflet. Totodată ea închipuie căldura vieții pe care Sfântul Duh o toarnă din nou în mădularele moarte. Această căldure ne dă în clipa împărtășirii simțirea adevărată a sângelui viu și cald, curs din coasta și din rănile lui Hristos pentru noi și pentru a noastră mântuire.